Nam habari zote kwa timu msikilizaji mizunguko yangu tumaini langu ni kwamba hujambo na karibu kuifuatata taarifa ya habari na ukoje kupitia radio Isanganiro ya leo Jumatano Februari 23 mwaka 2022 kwanza mukhtasari wake Rwanda for me husika na kutengeneza mbolea kimepewa siku 10 ili kiwe kimekwisha toa mbolea toshlevu kwa nchi ya Burundi anagiza hivyo waziri wa mambo ya ndani katika mkutano wa hii ijumatano akiwa na magavana na wa mikua yote pamoja na viongozu wa idara ya kirimo mikuani na watoto wa wapoteza maisha wakiangukiwa na ukuta huko trafani musigati ni mkuani bubanza katika ukurasa wabari za kimichezo ni kwamba duru ya nane ya mechi za awali katika kumbe la mabingwa Leo Atletico Madrid Wanachua na thiri ya timu ya Manchester United Na katika ukurasa wa habari za kima taifa Ni kwamba raia kuminanane wameuawa, kufatia shambulio huko Nije Kuna hayo bila shaka na mengine Francois Akima na diambane niongoza kimitambo Ismail Kwizira Diambane na kulitia tarifa ya habari punde Habari kamidi Lejo isanganiro. Nikiboko yao. Habari Kamili. Raisi wajamuhuri ata safari jioni ya hi ijo matano kuelekea mgeni kinsasa. Evaristiendaishi miye ata taifa la jamu ya ki-demokrasia kongo baada ya siku chache akiwa ametoka mgeni brussels u Itakuwa ni safari ya kiapili kuelekea nchini Umo Tangw alipo uongozi katika ziara yake ya kwanza ya mwezi Julai mwaka 2021 Rais Evariste Ndayishimiye na mwizake Felix Sekedi walizungumza kuhusu ujenzi wa barabara Leri ya Gitega-Kindu pamoja na hali ya usalama mashariki mwa Kungu DRC panapo zungumzwa makundi yanao ya bebelea silaha Bunge linatasmini rasimu ya sheria inayo rekebesha baadhi ya vifungu vya sheria vya ulinzi na mipango ya mustakabali wa raia nchini Burundi na kuongeza poncheni katika idara za serikali muda wa siku 10 ndio uliotolewa na Wizara na Waziri wa Mambo ya Ndani kwa shirika Fomi wae wamekwisha tengeneza mbolea itakayoenea nchi nzima Jervé Ndira Kobucha aliyagiza hivyo hii Ijumaa tano alipokuwa katika mkutano na governor pamoja na viongozi wa idara kilimo mikoa sababu za patikana kiwango tosherevu chambolea kiongozi wa Fomi anasema kwamba wanao hitaji bidhaa hiyo wameongezeka ili hali mwaka huu waliombwa tani saba wakati mwaka jana waliombwa mbolea kiwango chatani 25. Natuereke sasa huko mkuani Bubanza, ambapo watoto wane kutoka katika familia moja, wamefariki usiku wajana kwa mkia leo kwa kuangukiwa na ukuta, ambao na upia uliangushwa na mporomoko. Hayo ni katika kijiji hayo yalijiri katika kijiji cha Mugomba mta wa Muyebe tarafa ni Musigati mkoa ni Bubanza wengine wawili walio kuwa katika nyumba hiyo walipelekwa hospitali asubuhi ya leo kama jinsi zaeleza duru kutoka eneo la tukio deo kwa Iselimana kiongozi wa tarafa Musigati Anafamisha kuwa kuna wengine watu watatu walio jeruhiwa vikali na radi. Ni habari tulio na space caritas kabanyana. Lipotawetu wa hukum kwa ni Bubanza inasomwa na Romualdi Nio yabivuze. Watoto hawa wane walio usiku usikuwa kuamukia leo wanatoka katika familia moja kama mazunusura wanavyo sima wanaelezwa kwamba walikuwa wanapenda kulala nyumbani kwa bibi yao. Waleo angukiwa na nyumba iliyobomolewa na maporomoko ya mlima wakati wa mvua nyingi zilivyokuwa zinaendelea kunyesha usiku kucha tarafani msigati. Majirani wa familia wanafahimisha kwamba wamegundua kuwa watu hao wameangukiwa na nyumba asubuhi ya Jumatano hii na hivyo kuarakia kutafuta usaidizi mara wamefukua na kukuta watoto hao wenye umri kati ya miaka mitatu na tisa uamepoteza maisha, huku nyanya yao akiwa mevunjika migu kwa kuangukiwa na ukuta kama tarifa za waliwa mukibiza kwenye kituo cha afya ya mtoto ya mutoto wakiwa kiume zinavu wa harifu. Katibu talafa anathibitisha tarifa hizi. Pembeni na hao, deo kuizelimana anafamisha kuwa watu wengine watatu wanauguza majilaha baada ya kupigwa naradi katika mvua hiyo kwenye kijiji chenyewe mugoma. Haitha kiongozi huyo analiza kuwa bado hawagiamaliza kufanya hesabu ya uharibifu uliotokea kufuatia mkasa wa mvua hizo. Shukran Romualdinio yabivuze na daima tarifa ya habari ambao endilea kuitegea kuhosikio inakujia kupitia redwi ambayo ambao unasikika vema kutoka mjini bujumbura kupitia masafaki ya 89.7 Tunasikika semu kubuanchi kupitia miya na moja. Tunasikika pia ulimunguni kote kupitia wavutuetu ambao ni www.isanganiro.org. Tupate mapomziko kidogo na tuwileke huko mkuwa ni Kayanza. Isanganiro. Na tuwileke sa huko mkuwa ni Kayanza ambapo shule la msingi la rukoma. Tarafani matongo mkuwa ni Kayanza. Linauhaba waviti vya wanafunzi. Ingawa kuna mfadhili alie jitolea viti kwa wanafunzi wa darasa la saba, mkurugenzi wa ilimu trafani matongo, Jumieko Jilber, anashukuru zawadi hiyo, lakini anawataka wengine ambao wanaweza kusaidia kwa sababu wabawo wa viti bado upo maana tarafa hiyo inakosa viti elfu ili wanafunzi wa some katika mazingira mazuri Ni ripoti ni habari tuliotumiwa na Patrice Sengiyumva kutoka huko mkoa ni Kayanza na wana wanahisa wa kampuni ya biashara ya usimamizi wa soko la Muinga soko Jem kwa lugha ya Kifaransa wanadai kwa ufupi wa lugha ya Kifaransa wanadai mitaji yao ambayo wanasema kuwa awa kurudishiwa baada ya soko hilo kurejeshwa katika baada ya hilo kurejeshwa katika mamlaka ya tarafa kiongozi wa tarafa Muinga Ahmed Misago anafahamisha kuwa tatizo hilo lina ihusu Sojecom na wala si tarafa nayo iongoza uongozi wa Sojecom kwa upande wao wanasema kuwa wamigawa mali kwa wanachama wake na kusu kuwa tarafa ilikiuka mkataba wakurudi kumili, wa kumiliki soko hilo. Niripoti tulio tumiwa na barundi Pierre Claver niripota wetu wa huko mkuwani Muinga na imetima jira sasaba reka 29 kwenye studio za radio i Sanganiro kupata mapumziko kidogo kisha tufungue kurasa wa habari za kimichezo na bada ya habari za kimichezo tutakuletea habari za kimataifa Habari za kimataifa Na katika ukurasa wa habari za kimichezo za kimataifa kabla ya michezoni ni kwamba raia 18 nchini Niger wameuawa katika shambulio la wanamgambo wa magharibi mwanchi hiyo serikali inasema majambazi waliokuwa na pikipiki walivamia lori lililokuwa likisafirisha watu katika vijiji viwili vya mkoa wa taliberi. magharibi mwa Niger kama vile Nchi jirani zamani na Burkina Faso Kwa miaka mingi imekuwa ikikabiliwa na mashambulio ya wana mgambo. licha ya juhudi za vikosi vya kima taifa. Vili vyo tumwa katika eneula sahel kupambana na wana mgambo wa itikadikali. Na huko nchini Uganda ni kwamba muandishi wa Uganda kakuenza Rukira Bashaija ambaye alitoroka nchi wiki mbili zirizopita. Amewasili nchini ujerumani, wakili wake ameliambia shirika la habari AFP. Muandishi huyo aliyeshinda tuzo, alilikimbia taifa hilo la Afrika mashariki, baada ya kupewa dhamana na mahakama. Alikuwa, ameomba rukusa ya kuondoka nchini, Kutafuta matibabu kutokana na majiraha ambayo anasema aliyapata akiwa kizuizini katika eneo lisilo julikana. Ruu Kirabashaija alikamatwa mwezi disemba na kushitakiwa kwa mahusiano ya kuhuthi. Kwa kutoa matamshi ya furahisha kuhusu Yoweri Museveni na mwanae. Mambo ambayo yeye Rukirabashaija ali yakanusha na tupate sasa mapumziko kidogo tuileke michezoni. Isanganiro. Na michezoni ni kwamba leo ndipo duru ya nani ya awali ya michuwanu ya klabu bingwa inatamatika kuna kumajira ya sane usiku ambapo kuna tarajua mechi mbili. Ni kule katika wanyo wa wanda metropolitano, timu ya Atletico do Madrid itachua na didi ya timu ya Manchester United kutoka kule, winguerezwa na kunako majira hayo haya ya sani usiku ni kwamba timu ya Ajax ni kwamba timu ya Benfica do Lisbon itakuwa ikitua na didi ya timu ya Ajax Amsterdam kutoke huko uholanzi na usiku wa jana kwa mbia leo. Nikwamba timu ya Chelsea katika uwanjawake wa Stamford Bridge Waliishinda timu ya Lille mabao mawili kwa sufuri Nayo timu ya Villarreal kutoka huko u Hispania Ilituwa sare ya bao moja kwa moja Thidi ya timu ya Juventus ya Turino Imitimu majira sasaba na reka 33 Hadi apa laziada sina Zaidi ya kustuwa shukranda dhati kwa nyote ambao mlio itegia sikio tarifa ya habari. Nizitwe shukuranda dhati kwa wale ote ambao walio changia ili tarifa ya habari weze kupatikana. Bila kumsaufu ni mitambu François Akimana. Langujina ni Ismail Kwizera. Tukutani kunako majaliwa.